Джон Фаулс. Колекціонер. Читає Андрій Хемерний. 24 жовтня. І ще один кепський день. Я доклала зусиль, щоб він став кепським і для Калібана. Іноді він так дратує, що мене підмиває ні з того, ні з цього заволати на нього. Я річ не в тім, який він має вигляд, хоч огидно й це, завжди такий респектабельний, бездоганно відпрасовані штани з ідеальною стрілкою, бездоганно свіжі сорочки, гадаю, якби в наші дні носили високі крохмальні комірці, він почувався б щасливішим. От уже хто тотально застарів, і весь час вбичить на ногах. Найжахливіший стовп з усіх, кого я знаю. Вічності її гидкою міною, вибачте мені будь ласка, сам не знаю, за що. Лише тепер, вивчивши його гримаси, збагнула, що насправді ця міна сигналізує про його абсолютне задоволення своєю бездоганною особою. І ще величезне задоволення тим, що є цілковито в його владі. Що має розкішну можливість щодень розглядати мене, він не приймається тим, що я кажу чи відчуваю, мої почуття для нього нічого не важать. Важить лише факт, що я попалася в тенети, які він наставив. Я могла би викрикувати йому в обличчя наймерзенніші лайки, могла би плювати йому межи очі, поплюжити його цілими днями, він і бровою не повів би. Я потрібен йому як образ. Його цікавить мій вигляд, моя зовнішність, а зовсім не мої почуття. Думки, душа, навіть не моє тіло. Він не потребує нічого, що є в мені людського. Він колекціонер, і цим усе сказано. Нездоланна пристрасть до колекціонування мертвої плоті заполонила його єство. Найбільше мене дратує його манера говорити. Кляше на кляше сидить і кляше поганяє. І всі такі застарілені, наче він увесь час живе спілкувався виключно з людьми, яким за 50. Сьогодні за обідом він, приміром, видав таке. Я навідався до крамниці з приводу тих платівок, щодо яких було зроблено замовлення. А я його і питаю, ну чому просто не сказати... Я заходив довідатися про ті платівки, які ви просили. Він відповів, що усвідомлює недосконалість своєї англійської, проте працює над тим, щоб висловлюватися правильно. Я не сперечалася. Це притаманно йому. Він прагне мати правильний вигляд, правильно пристойно поводитися, відповідно до норм, що існувало задовго до того – як він чи я з'явилося на світ. Я усвідомлюю, що це трагічно, що він жертва обого сектантсько-міщанського світу, породження найнижчого соціального класу, огидний бо його узловий епігон, який принижено пнеться виставити на показ свою шляхетність, якої не існує. Перше я вважала соціальне коло, до якого належить. Т і М ЕМ найжахливішим. Гольфи, джини, бріджи, автомобілі престижної марки, і правильний світський акцент, і солідна сума грошей в банку, і навчання у правильній приватній школі, і відраза до всіх видів мистецтва. Те, теж для них це різдвяна пантоміма, чи сінна лихоманка, де присутність обов'язкова, бо... На виставу прийдуть тузи із ратуші, а Пікассо й барток лайливі слова або об'єкти для насмішок. Звісно, все це огидно, проте Англія Калібана огидніше стократ. Мене страшенно нудить від сліпоти, междовотності, архаїчності, інертності ні, так по головної заздрісної злостивості величезної кількості людей в Англії. С.Л. не раз заводив мову про паризьких щурів, про тих, хто покинув в Англію і чути не бажає про повернення на батьківщину. Чудово розумію їх. Складається враження, що Англія, Англію, наче потужний паровий каток, душить, ламає, трощить і чавить, усе живе, свіже, оригінальне. І це має трагічні наслідки для мистецької еліти країни. Візьмемо хоча б долі Матю Сміта й Огастаса Джона. Вони стали паризькими щурами і животіють в тіні Гогена і Матіса, чи ще когось видатного, під чий вплив підпали. С.Л. за його розповідями так само нидів у тіні брака, аж доки якось Френці прокинувся і забагнув. Усе написане за п'ять років брехня, обман, бо ґрунтується на баченні емоціях і відчуттях брака. А самого СЛ у тих роботах годі шукати. То було, за його ж словами, банальне фотографування. Отже, через те, що тут в Англії все безпросвітно, майже безнадійно, ти вимушений зваждати погляд на Париж чи інше місце за кордоном. Притому маєш прийняти гірку правду. Бігти в Париж – це завжди втеча із падінням донизу, за висловом Есель, І річ зовсім не в Парижі. Хіба можна сказати хоч щось супроти цього дивовижного міста? Річ у твоїй мужності. Її має вистачити, щоб залишитися. Щодень дихати затхлим повітрям батьківщини – Щодень стикатися з апатією співвітчизників, цитую зараз думки і слова С.Л., запрягтися в тяжке ярмо всеанглійського калібанства і нести його на шиї, неремствуючи із високо піднесеною головою. З огляду на це можна вважати вистину святими Мура і Сазерленда які борються, щоби тут, у себе в Англії, бути англійськими художниками. І Констебла, і Палмера, і Блейка. Нещодавно я підсунула Калібану ще одну халепу. Ми слухали платівки з джазом. і поцікавилася. «А як вам музичка? Врубайтеся у неї». А він і каже мені. «Так, в саду час від часу, коли гілки пора підрізати». Не, «Господи!» – розчарована зітхнула я. «Ну хіба, можливо, так безповоротно відстати від життя?» «А, ну в якому сенсі спитали?» Туманно промикав він, гадаю, так не осягнувши, про що йшлося. «Він – дощ, безкінечний, занудно-сірий, похмурий. Дощ, який розмиває фарби. Дощ, убивця, різнобарв'я життя». Забула записати. Минулої ночі бачила моторошний сон. Маю відчуття, що кошмари сходять на мене під ранок. Мабуть, через задуху в підземеллі, коли я замкнена в нього на всю ніч. Яке полегшення, коли він приходить, відчиняє настеж двері і вмикає вентилятор. Просила дозволити мені відразу виходити до зовнішнього підвалу, подихати, адже там більше повітря. Проте він завжди змушує мене спершу з'їсти сніданок. Побоюючись, що він заборонить виходити туди на півгодини після сніданку, мене не на своєму. Сон був такий. Я написала картину, не пам'ятаю яку, одначе я була дуже нею задоволена. Подія відбувалися у мене вдома. Я вийшла кудись, і поки мене не було, там сталося щось недобре. Я відчула це і помчала назад додому. Коли я увірвалася до своєї кімнати, там при розкладному столі сиділа М, уп'явши божевільно розширені очі в мою картину, розрізану на довгі вузькі смужки. Перестрашена міння підпирала стіну, ще там, здається, був Селі, і чомусь товклася купка інших людей. М тримала в руці садові ножиці і нестямно тицяла вістрям у стільницю, аж сполотніла від люті. Я зненацька відчула те саме, дику злість і ненависть. І прокинулася. Ніколи раніше не відчувала такої несамовитої ворожості до М, навіть тоді, коли вона налигалася і дала мені ляпаса на очах отого мерзенного хлопчика Пітера Кейтсбі. Пам'ятаю, як стояла спалаюча від її долоні щокою, як мене пік сором і біль, який шок я пережила, і, і, і яка жалість до мене неї заполонила мою душу. Заспокоївшись, пішла до її спальні, сіла поряд із нею на ліжко, взяла її руку у свою і сиділа так, поки вона виплакала всі сльози. Я пробачила її, бо більше заступилася за нею перед татом і Мінні. Цей сон минулої ночі здався таким справжнім, таким жахливо реальним. Мені стало моторошно. Хробак недоброго передчуття заворушився в грудях. Я пробачила її те, що вона намагалася перешкодити мені стати художницею. Батьки ніколи не розуміють дітей. Я не буду такою. Неодмінно старатимуся розуміти своїх, крім того, я знала, вони чекали на сина мрія, що він стане хірургом, яким бідолаха те таки не зміг стати. Зате диплом хірурга невдовзі отримає кармен не покровлю душею, коли скажу, що не гнівуюся на ЕМ і те, що пробачили їм, запекли опір моїм прагненням і нав'язуванням мені їхніх амбіцій. Я перемогла адже мусила простити її. І от тепер ненависть у вісні. Вона була страхітливо реальною. Не знаю, як очиститися від неї. Могла б обговорити це з С.Л. Могла б, проте він далеко. А я тут зовсім сама, наче у вакуумі. Ні руху повітря, ні звуку. Лишаковський скрип лівця по папері. Жодна людина, яка не сиділа в підземній в'язниці, не здатна уявити, яка абсолютна тиша панує тут. Через неї мені часом здається, що я вже вмерла, що мене поховали. І ззовні не проникають звуки, які допомогли б мені впевнитися, що я ще жива. Лише я сама, пересуваючись під валом, можу створювати шум. Часто вмикаю програвач не музику слухати, чути, бодай, щось. Ще нерідко на мене напливає дивне відчуття. Вважається, наче я оглухла. Тоді мушу проказати щось в голос, відкашлятися, чи погриміти посудом. ну такий спосіб переконуюся, що то лише ілюзія. Згадую маленьку японку, яку знайшли в руїнах Хіросіми. Повсюди смерть. Коли до неї підбігли рятувальники, вона співала пісеньку своїй ляльці. Мушу, мушу, мушу втекти. Сьогодні думаю і думаю про це безперестанку. Найбожевільніші ідеї спадають на думку. Він, неймовірно, обережний і хитрий, застрахував себе від випадковостей і подбав про те, щоб перекрити мені всі можливі шляхи до втечі. Може видатися, що я не чинила серйозних спробок, так ти, одначі ж я не можу влаштувати ті спроби щодень, то в чому біда. Мушу витримувати інтервали поміж спробами. А кожен новий день у цьому підземеллі тягнеться, не би тиждень на волі. Силою тут справді не зарадиш, мушу перехитрити його. Заподіяти йому біль фізичному поєдинку я не зможу. Вже про самі думці про це в мене підгинаються коліна. Пам'ятаю, якось після візиту до вайт ми з Дональдом блокали стендом і побачили, як ватага Тенді оточила двохлітніх індійців. Ми хутко перейшли на інший бік вулиці, мені стало погано. Тенді волали, ганяли пристаркуватих індійців вулицею, зіштовхували їх з тротуару на бруківку. Дональд сказав, що ми можемо вдіяти проти цілої ватаги атаки хуліганів. Ми обоє вдали, що нас це не стосується, і поспіхом забралися звідти геть. Це було правдиве свинство, їхня жага насильства і наш тваринний страх перед ними. Якби навіть Калібан підійшов, власноруч подав кочергу і вклякнув переді мною, підставивши голову, у мене не піднялася, аби рука завдати удару. Усе марно. Добре півгодини. Намагаюся заснути і не можу. Мої нотатки щось на кшталт наркотику. Постійно роздумую над ними, чекаю ночі, коли знову візьмуся писати. В вдень перечитала те, що написала про С.Л. позавчора. Як на мене вийшло доволі жваво. Певно, ще ці записи читати легко і цікаво, бо моя уява доповнює місця, які були б незрозумілі стороннім у читачеві. Знаю, у мені говорить марнославство. Проте складно опиратися з покусів хопитися за магічну можливість знову жити у своєму минулому, копатися в ньому. Осьогодні я жити не можу, спаду з розуму, як житиму. Нині згадувала, як привела Пірса і Антоанетто познайомитися з ним. І як огидно він поводився, як показав свій темний бік. Утім, це я вчинила глупство. Вони приїхали до мене в Гемстед запросити на каву у в кіно, на фільм «Everman». Одначе, там була величезна черга, доказ. Я здалася перед їхнім натиском. Дозволила себе вмовити гуртом завітати до СЛ. А виною всьому моє можнославство. Надто вже багато я їм розповідала. Проторкотала їм вуха, який він надзвичайний і талановитий. Ну, от вони почали мене піддражнювати, накпини брати. Що коли ми справді такі добрі друзяки, то чому ж я боюся взяти їх з собою, познайомити з ним? Ну, я й купилася. Уже в дверях зрозуміла, що він страшенно невдоволений візитом непрошених гостей. Утім, запросив усіх нас піднятися в студію. О, то був кошмар. Несвітський жах. Піжці з порога узявся за словоблудство, мордував його, і мене заодно, дешевою постопорожньою балаканиною, а красна дівиця Антуанета так бездарно вдавала із себе сексапільну кішечку, що, здавалося, сама себе пародіює. Я тим часом металася поміж ними, намагалася усіх передусіма виправдати і примирити. С.Л. перебував у дивному настрої. Я, звісно, знала, що він уміє дистанціюватися від оточення. Однак цього разу він обрав іншу тактику – бути брутальним. А міг би зауважити, що Пірса занесло в багато слів'я лише через невпевненість у собі, яку він за будь-яку ціну намагався приховати. Вони спробували схлити С.Л. до обговорення його робіт, та він не піддавався. Почав ображати їх, навіть брудно лаявся. Говорив гідкі цинічні речі про коледж Слейди і різних художників. А я ж бо знала, що насправді він має зовсім інші погляди на те і те. Безперечно йому вдалося шокувати мене і Пірса. Одначе Антуанетта перевершила його в ідеотизмі. Дужнувато посміхалася, картини витріщала очі, махала віями і бовкала. Щось ще цинічніше і брудніше, ніж він сам. Тож С.Л. змінив лінію поведінки, став грубо обривати нас, що ми відкривали рота. Мене також. А потім я вчинила ще більше глупство. У нашій бесіді настала тривала пауза, і він, очевидно, вирішив, що зараз ми підведемося і попрощаємося. Та ніж, я, мов, закінчена ідіотка подумала, що тепер пірсу Антуанетті може видатися, наче я з ним зовсім не так близько приятеллюю, як не розказувала, і вони ще душі кипкуватимуть із мене. Тож я мусила негайно довести, що зумію приборкати його. Я спитала СЛ, а чому би нам не послухати платівки. Кілька секунд він скептично вивчав моє обличчя, і я подумала, що відмови не уникнути. Проте, помовчавши, кинув. Неправда, чому би і ні. Послухаємо когось іншого для розмаїття. Обрати платівку нам не запропонували. Він просто підійшов до програвача, уімкнув його і поставив перше ліпше, що потрапило до рук. Тоді ліг на диван і заплющив очі, як власний робить зазвичай, коли слухає музику. Проте пірся Антона та природно подумала, що це позарство. Пролунав химерний тонкий вібруючий звук, і виникла напружена ніякова атмосфера. Музика не розслабила нас, а натомість лише додала ситуацію гостроти. строти. Пір скриво посміхнувся кутиком рота, а з Антонитою трапився припадок сміху. Вона не могла дозволити собі розреготатися, мов якась простачка. Надто вишуканою дамою для цього себе вважала. Тож встримала регіт, лише носом форкнула, видавши кометний супливий звук. Я теж усміхнулася, неме до правди, діти. Перш з прочистив вухо, сперся ліктем об коліно, схилив чоло на розчепірені пальці руки тріпав головою щоразу, як той дивний інструмент на платівці. Я тоді ще не знала, що воно таке. Вібрував особливо потужно. Антонета трясла плечима, здригаючись від сміху. Одним словом, жахіття. Я розуміла, що С.Л. не може цього не чути. Він, звісно, чув. Розплющивши очі, постеріг, як пірс, у прочистив мізинцем вухо. Пірс, зрозумівши, що його заскочили на гарячому, блискавично натягнув на обличчя, розумний вираз і мило всміхнувся ніби натякаючи, що не варто звертати до нас увагу. Ми тут так просто смішки ловимо. Есель скочив на ноги і вимкнув програвач. Розвернувся до нас і спитав. Не подобається? А піш за словом до кишені не ліз. А що, мусить подобатися? Я шикнула на нього, мовляв, це не смішно. А піш за тім не втихмирився. Нема чого зацитькувати мене. Я ж не здіймаю шуму, всього лише питаю, чи це неодмінно має нам подобатися. Есель кинув, забирайтеся. Антонета підвелася і поважно мовила. Знаєте, це нагадує мені бічима. Два скелети злягаються на залізному даху. С.Л. на те видав цілу тираду, карабуючи кожне слово. Обличчя не було страхітливого виразу, не мог би сам диявол в нього вселився. По-перше, тішуся, що ви захоплюєтеся бічимом. Помпезний, куций, пустоголовий капельмейстер, який боровся проти всього творчого і свіжого в мистецтві свого часу. По-друге, якщо ви не здатні відрізнити звук шляхетного клавесину від посліду бічима, Допомагає вам Бог. по третє до пірса, в житті не зустрічав самовдоволенішого молодого нахаби і нероби. А тобі скажу до мене, оці твої друзі. Я стояла і не могла витиснути з себе ні слова. Він розлютив мене, вони розлютили мене. Попри те, почуття збентеженості було вдесятеродущим за гнів. Пірс знизав плечима Антонета перебувала в сум'ятті, одначе її ховоїду, схоже, забавляла ситуація. Я густо почервоніла. Я і зараз червонію, згадуючи той момент. І те, що сталося після, як він міг. Не кип'ятіця», – озвався Пірс. Нащо так багато галасу через якусь платівку? Вочевидь, він добре чи розсердився, якщо ляпнув таку дужницю. Ага, обурився Есель, то ви вважаєте, що це всього лиш якась платівка, чи не так? У ній справа. Ви, може, як тітка цієї маленької сучки вважаєте, що Рембранту було трішечки нутнувато. Писати свої картини. Думаєте, бах, гримасував і пирскав сміхом, пишучи цю музику. «Ви так вважаєте?» Пірс якось одразу здувся, не би, з нього випустили повітря. Перелякано дивився на СЛ мовчав. А той заволав йому в лице. «Ну то що? Ви так вважаєте?» Він мав жахливий і водночас прекрасний вигляд. Жахливий, бо заварив цю кашу, обравши дивну лінію поведінки. І прекрасний, бо зазвичай ми не зустрічаємо вияв бурхливої пристрасті. і зростала серед людей, навчених ретельно маскувати свої почуття. А він вивернувся перед нами на виваріт. Оголився, тремтів усім тілом, шаленюючи від люті. Фірс зауважив, але ж нам не так багато років, як вам. Це прозвучало ж лісливо, нікчемно. Продемонструвало всім, хто він є насправді. Ісусе, гірко мовив весель, і це студенти мистецького коледжу. Мистецького. Що він сказав далі, написати не можу. Навіть Антуанетта була шокована. Ми мовчки розвернулися і пішли геть. Двері майстерні з гуркотом зачинилися, що вийшли на сходовий майданчик. Коли спустилася донизу, я прошипіла пірсу, кутися під три чорти, і виштовхала їх обох на вулицю. — Серденько, та він же вб'є тебе, — сплеснула долонями Антуанетта. Я демонстративно зачинила їм перед носом двері і стала чекати. Заминь знову зазвучала музика. Я піднялася сходами і тихесенько прочинила двері у майстерню. Може, він і чув, не знаю, проте в мій бік навіть не глянув. Я увійшла, сіла на табурет біля дверей і німо слухала, поки музика скінчилася. Він спитав, що тобі треба, Мірандо? «Я хочу попросити в тебе пробачення». «І твої вибачення почути теж», – звалася я. Він підвівся, підійшов до вікна, став дивитися на вулицю. Я сказала, що розумію, яку дурість витворила. І, можливо, я маленька, проте зовсім не сучка. Він відповів, «Ти стараєшся». Сподіваюся, він не мав на увазі, що стараюся бути сучкою. Я зауважила, що він з порога відкрито міг би сказати, що ми йшли геть, мене образилося б. Він промовчив. Тоді розвернувся і від вікна, де стояв, через усю майстерню вп'явся в мене довгим пильним поглядом. Я попросила пробачення. Він уважно, не кліпаючи, вислухав сказав, «Ідине, ліпше додому. Не можемо, ми ж зараз...» Властися в ліжко. Коли я встала з табурета, він кинув. Я радий, що ти повернулася. Гажний вчинок із твого боку. Я знав, що ти повернешся. Я поволі спускалася сходами додолу, а він стояв на сходовому майданчику і пропікав мені спину поглядом. Я не хочу вкладати тебе до себе в ліжко. Кажу зараз про ситуацію, в якій ми з тобою опинилися. Це не для нас. Розумієш мене? Доволила мені вслід. А, звісно, розумію. Кивнувши головою, лагідно відповіла Яна, обертаючись. І спускаючись далі. Така жіночна, трепетна, незахищена. Хотіла, щоб він відчув мою образу. Відчув, якого болю мені завдав. Коли відкривала двері на вулиці, він крикнув згори. і знову пустився берега. Мабуть, уловивши, що я незрозуміло, додав. П'ю без просипу. Я завмерла перед дверима. Він гукнув. Я зателефоную. І зателефонував. Повів мене на концерт послухати, як російський оркестр грає Шостаковича. Був милим і гречним. Був собою, хоча так ніколи і не вибачився. 26 жовтня, не вірю йому, адже вкуп чи і на цей будинок стоїть його ім'я. Якщо відпустить мене, муситиме му покладатися на мою обіцянку мовчати або продати будинок і щезнути безслідно, перш ніж я зможу, змогла би дістатися найближчого поліційного відділка. Знаючи його, розумію, що він не піде ні на те, ні на те. Ця нав'язлива думка дуже гнітить мене. Мушу сподіватися, що він додержить свого слова. Викидає на мене силу селинно грошей. Мабуть, сотні зі дві фунтів вже витратив. Купую все, хай би що я не попросила. Будь-яку книгу, платівку, одяг. Знаю всі мої розміри. Я малюю те, що душа забажає. Змішую фарби, щоб показати йому, який саме відтінок мені потрібен. Навіть білизну купую за моїми інструкціями. Я не можу вдягнути на себе той блискучий персиковий чорний несмок, витвори модних модельєрів, що він не купив раніше. Попросили його придбати щось скромніше в універмазі Марксен Спенсер. Він близько спитав, чи можна купити відразу багато. Ну, звісно, купувати для мене деякі речі має бути мукою для нього, який, приміром, девакуватий вигляд він має в процесі купівлі жіночих причиндалів в аптеці. Тож, здогадуюся, воліє покінчити з такими делікатними покупками за одним махом. Хм, цікаво, а коли він озвучує мій список? Десяток трусиків, три комбінації, три нічні сорочки і п'ять лівчиків. Що про нього думають у дамській крамниці? Я спитала, що йому сказали, коли все це замовляв. Він зашарівся. Сказав, що, як йому здалось, подумала, що він такий собі ексцентричний молодик. І вперше за весь час мого перебування тут я справді щиро розроготалася. Щоразу, коли він купує мені щось, я зітхаю з полегшенням. Сприймаю це як добрий знак, як новий доказ того, що він не збирається вбити мене чи зробити зі мною шерігитке. Хоч і не мала би. Тепер я б як тішуся, коли він перед обідом повертається зі своїх поїздок. Завжа привозить безліч пакунків. Відчуваю таке піднесення, як в дитинстві перед Різдвом. І з тією лише різницею, що в мене виходить, нескінченне мало на щоденне Різдво, і навіть Санта-Клаусу не треба дякувати. Іноді він привозить мені речі, які я не просила. Завжди приносить квіти, і це приємно. Шоколадні цукерки, тільки переважно саме поїдає їх. І постійно запитує, що ще купити для мене. Я розумію, що він диявол, який спокушає мене беззаперечним виконанням усіх забаганок. І знаю чому. Має далекоглядний намір продемонструвати мені радощі світу, який може стати моїм. Тому ні за що не зголошуся продати йому свою душу. Я коштую йому багато грошей, одначе то все дрібнички. Відчуваю, жадає, щоб я попросила в нього чогось значущого, вагомого, аж підпіяти йому пече змусити мене відчути безмежну вдячність за його благодіяння. Нічого не вийде, не на таку напав. Сьогодні жахлива думка набрела мені в голову, адже вони можуть запідозрити С.Л., Керлейн не прогавить шансу насолити і дати його адресу поліції, бідолаха. Він не втримається від сарказму і поліцейським це явно не сподобається. Спробувала нині накидати його портрет. Дивна річ, ескіз вийшов безнадійно поганий, жодної подібності між чоловіком на портреті та ним. Добре пам'ятаю, що він невисокий. Лише на якісь 3-5 сантиметрів вищий за мене. Завжди мріяла про високих чоловіків. Дурепа. Він лисіє, і ніс у нього типово єврейський. Хоч він і не єврей. А навіть якщо єврей, мені гадять однаково. Обличчя широке. виснажене зім'ята, ще й порити віспою. З моржки злилися в горубковату масу. Тож мені часом буває складно розпізнати, який вираз у нього на обличчі. Хіба ми хочемо вловлю якусь подобу емоції, що пробивається крізь маску, проте ніколи не буває певна, чи правильно розшифрувала її. Іноді його обличчя набуває особливо сухого, строгого виразу. Він натягає його спеціально для мене. Навіть навчилася розуміти причини через які цей вираз виникає. Мушу зазначити, в ньому немає ні крапельки нещирості, просто така вже у СЛ вдача. Життя – це щось на кшталт анекдота, безглуздо сприймати його всерйоз. Серйозного ставлення заслуговує лише мистецтво. На все інше належить дивитися жартома з іронією, а то й сарказмом. Не день, коли на нас скинуть ядерну бомбу, а день грандіозної смажени, блазень, штукар, ні, вдумлива серйозна людина, а іронічне ставлення до себе світу його спосіб зберегти здоровий глуст. Призимкуватий, широкостий, широколиций, ніс гачком, трохи подібний на турка, хоч як хотів би. Чогось англійського в його зовнішності не знайдеш. Я отруєна розрекламованими уявленнями про істину англійську зовнішність. У голові засіли еталонні образи чоловіків з обкладено глянцевих журналів, хлопців з приватної школи Ледімонт. 27 жовтня подкоп довкола дверей моя єдина надія. Відчуваю, що мушу зробити цю спробу якомога швидше. По обіді жительно оглянула двері. Товсті дошки з мого боку оббиті металевим листом. Страшенно масивні і міцні, виламати чи підважити двері нереально, та й калібан постарався, щоб я не знайшла ні тут, ні в будинку, бодай поганенького знаряддя для такої роботи. Почала збирати. Інструменти. Келих, який ми можемо розбити. матимо хоча б щось гостре. Вилка дві чайні ложки. Алюмінієві проте можуть стати в пригоді. Найбільше потребую чогось дуже твердого і гострого щоб виколопувати цемент, який скріплює кам'яні плити. Якщо вдасться пробити між ними на дірку, дріжку, прокопати тунель біля дверей, і вибратися в зовнішній підвал буде не надто складним завданням. Ці роздуми вселяють у мене впевненість. Почуваюся практичною, завпачливою людиною, здатною зрушити гори. хоча нічого практичного поки не зробила. У серці жеврія надія. На Ніщо наразі не знаю, проте плекаю ту надію. Без неї мені не жити. 28 жовтня. С.Л. випостасі художника Угідливе висловлення Керлайн, що С.Л. – другосортний полнеш, звісно, бридня. Одначе, раціональне зерно в цьому є. Не скажу, що в його роботах є те, що він сам назвав би фотографуванням, проте абсолютно індивідуальністю вони не вирізняються. Гадаю, він просто дійшов аналогічних висновків у світосприйнятті, ймовірно, навіть усвідомлює це, що в його пейзажах проступає щось віднеше. Хоча не факт, не завжди художник здаде адекватно оцінити свої твори. Так чи сяк, у будь-якому випадку він заслуговує на критику. Ставлюся об'єктивно до нього і його недоліків, принаймні намагаюся. Ненависть до абстрактного живопису, огульне шельмування творчості навіть таких метрів, як от Полок і Ніколсон. Чому? Розумом я вже майже капітулювала і готова згодитися з ним. Проте досі відчуваю внутрішню красу і гармонію певних картин, які він розносить у і прах. Іноді мені здається, що він лимонтажно заздрить. Надто вже багато осуду і неприйняття виказує. Хай і так, нічого фатального в цьому не бачу. Намагаюся бути чесною, думаючи і розповідаючи про нього. І про себе теж. Він не толерує людей, які ні про що не замислюються, бо сам замислюється. Іноді надмірую, як на мій погляд. Людина з принципами, от він хто. За винятком жінок, на жаль. На тлі його залізобетонної безкомпромісності чимало так званих принципових людей видаються порожніми бляшанками з-під консервів. Пам'ятаю, якось він висловився про Мондріана. Мова не про те, чи подобається це тобі, а про те, чи мусить подобатися, маючи на увазі, що категорично відкидає абстрактне мистецтво як таке. Ех, шкода. Ігнорує свої відчуття, які, певно, йому дарує абстрактне мистецтво. Просто не може надарувати. не дарувати. Найгірше залишаю наостанок. Жінки. Це сталося під час четвертого чи, може, п'ятого мого візиту до його майстерні. У нього була та жінка на ім'я Нільсен. Мабуть... До слова, я зрозуміла це лише зараз. Вони спали разом і щойно встали з ліжка. Я була тоді страшенно наївна. Як мені здалося, обоє були не проти мого приходу. Ну, адже могли б не відчиняти, коли я подзвонила у двері. Вона поводилася зі мною дуже приязно, в стилі господині дому, куди завітали несподівані гості, яким дуже раді. Сяяла широкою посмішкою. Її, з вигляду, років 40 не менше, що він у ній знайшов. Минуло чимало часу, і в травні я знову навідалася до нього надвечір. Напередодні ввечері теж заходила, проте його не було вдома. Хоча хто зна, може, знову був у ліжку з кимось. Цього разу він був вдома сам, і ми з ним розмовляли, розповідав мені про Джона Мінтона. А потім він поставив ту індійську пластинку, і ми мовчали. Однак я вже не заплющував очі, натомість втупився в мене чіпким поглядом. Я зніяковіла. Коли рага скінчилася, запанувала тиша, що тривала вічність. Не витримавши мовчанки, я спитала, може перевернути платівку на зворотній бік? Він сказав «Ні». Лежав на канапі у тіні, тож його обличчя я бачила погано. Раптом кинув. «Якщо хочеш, ходи до мене». Я відмовилася. Його пропозиція заскочила мене зненацька, і голос видав моє замішання. У ньому прозвучав вострах. Він сказав, «Десять років тому я дружився без тобою». І то був би вже другий мій нещасливий шлюб. Хм. Якщо Едверта цілковитою несподіванкою його слова для мене не стали, це назрівало тижнями, він встав із канапи, підступив до мене. Ти впевнена? Я зовсім не за тим сюди прийшла, твердо відповіла я, холодіючи серцем. Як не схоже на себе, він поводився. Грубо навіть, вульгарно. Хоча маю визнати, зараз іншими очима дивлюся на ту ситуацію. Він був добросердий і відкритий зі мною. Навмисно вдавав грубіяна, наречіто говорив прямолінійно, без натяків і недомовник. Так само, як іноді, дозволяв мені виграти у нього в шахи. Він пішов на кухню приготувати каву по-турецьки і гукнув звідси. Ти сама себе вводиш в оману. Я підійшла і стала в дверях кухні. Він не відривав погляду від джезви. Лише на секунду озоржнувся, щоб кинути. Може і іноді тобі. Хочеться цього. Скільки тобі років? – спитала я. Я міг би бути твоїм батьком. Ти це мала на увазі? – хмикнув він. Терпіти не можу, тету, відповіла я. І зовсім не це мала на увазі. Він досі стояв до мене спиною. Я сердилася. Його поведінка здалася мені безвідповідальною. Тож додала, що в цьому сенсі він мене не надто приваблює. Ніяке перше, не обертаючись, він поцікавився. «Ну, що ти розумієш?» – під проміською тетом? Залягання заради тваринного задоволення, голий секс і нічого більше, без кохання. Тоді я страшенно нерозбірливий у ліжку. Ніколи не лягаю туди з тим, кого кохаю. Мені вистачило й одного разу, зауважив він. Для чого тоді ти сам застерігав мене від зв'язку з Барбаром Крукшенком? Не розумію. Парирувала я. Застерігав. А зараз застерігаю проти себе. Прокипівши поглядом до джезви, де вже наростала пінка, мовив він. Ти пам'ятаєш ту знамениту картину у Челло в музеї Ешмола? Нічне полювання. Ні? Композиція приголомшує одразу з першого погляду. А ще його техніка живопису. Моментально розумієш, що картина бездоганна. Професори університетів Європи життя не шкодують, щоб докопатися, о чому і внутрішній секрет. Чому кожен, хто навіть михцем погляне на полотно, усвідомлює його шедевральність? Так от, у тобі теж є велика таємна. Бог його знає, що це таке. Я не європейський професор. Мені однаково, як і звідкиля це береться. Проте в тобі воно є. Ти мав шедевр червонодеревного моблового мистецтва у стилі Шаратона. Щось цілісне, яке ніколи не розпадається на частини, не розсихається, не блякне, з часом не втрачає цінності, а навпаки, набуває її. Осе це він говорив прозаїчним, байдужим тоном, будемним. На завершення видав просто вбивчу сантенцію, мовляв, це, звісно, випадковість, фарт, сприятливе поєднання генів. Зняв джезву з вогню, а в останню мить не давши пінці перелитися через край. Тоді знову заговорив. Та зараз мене цікавить інше. Чому так почервоніли твої очі? Налилося кров'ю від пристрасті. Чи це мені стоп-сигнал? Тепер він розважнувся і вивчаючи дивився на мене. Сухо, без емоцій. Я сказала, що в усякому разі не через бажання скочити до нього в ліжко. «Он як? До когось іншого може?» – спитав він. «Ні», – коротко відповіла я, сівши на диван. Він примостився на високий табурет біля верстака і холодно констатував, що, мабуть, шокував мене. Я попрохала не перейматися, адже мене попереджали. Він, розуміючи, кивнув. «Тійтанька». А вже ж підтвердила я. Він відвернувся і вкрай повільно, вкрай обережно розлив каву по чашках. Все життя я потребував жінок. І все життя вони майже нічого не приносили мені, окрім усіляких нещасті. А найбільше горя завдали мені стосунки, які я вважав чистими і шляхетними. Мов, задумливо і кивнув на світлину двох своїх синів, Он вони, чарівні плуди шляхетних стосунків. Я взяла свою каву і відійшла. притулилася до верстака, подалі від С.Л. Роберт усього на 4 роки молодший за тебе, правив далі він. Зачекай пити нехай відстоїться. Здавалося йому складно говорити все це. Про те, про те життєво необхідно. Щоб захиститися. Дивак, хоче, щоб я в ньому зневірилася і водночас щоб співчувала. Хіть, це просто, пояснив він, взаєморозуміння досягають одразу, або обоє хочуть лягти разом в ліжку, або хтось один із них не хоче. Кохання зовсім інша штука, мовив він. Жінки, яких я кохав, завжди дорікали мені за егоїзм. «Парадокс. Мій егоїзм спершу притягує їх, а потім відвертає від мене. А знаєш, що вони зазвичай вважають егоїзмом?» Тепер він намагався зішкрипти залишки клею з біло-блакитної китайської вази, яку купив розбиту на Портобелло-Роуд із клеїв. На ній було зображення двох вершників демонічного вигляду, які з жорстоким запалом переслідувала мені отюжно полохливу лань, короткопалі, сильні руки, вправні виверені рухи. Не в тому річ, я пишу картини по-своєму, живу по-своєму, говорю по-своєму. На це їх турбує. Оригінальність їм подобається, навіть збуджує. А от мій егоїзм, на їхню думку, виявляється в тому, що мені до душі, коли і вони живуть по-своєму і поводяться так, як вважають за потрібне, коли залишаються собою попри обставини та опіроточення. Він говорив і говорив, не міг спинитися, сповідався мені так, немов, я теж чоловік. Люди на кшталт вашої клятої тітки вважають мене циніком, руйнинівником сімейних цінностей, розпусником, а я за життя не спокосив жодної жінки. Я люблю секс, люблю жіноче тіло. Мені подобається, що навіть молодиця-постушка перетворюється на прекрасну жінку, коли з неї знімають одяг. Їй видається, що наважилася на безстрашний порочний вчинок. Усі вони так думають, коли вперше лягають з чужим чоловіком у ліжко. А знаєш, яка риса майже виродилася, в особинах твоєї статі. Він скосо зиркнув на мене. Я заперечно похитала головою. Невинність. Єдиний раз, коли її можна постерегти, це коли жінка роздягається і не може підняти на тебе очі. Як я не могла. Лише тієї найпершої баттічелівської миті коли вони роздягається перед чоловіком вперше. Дуже скоро ця квітка в'яне. Природителька Єва бере гору. Пові я. надіомена виконала свою роль і полишає сцену назавжди. Виклав С.Л. патетично. Я спитала, хто це. Він пояснив. Я подумала, що не слід дозволяти йому так говорити зі мною. Він снує поводину довкола мене. Точніше, не подумала, відчула. Він тим часом говорив далі. Я зустрічав десятки жінок і дівчат на зразок тебе. Деяких добре знав, з деякими мав сексуальні стосунки і з двома навіть одружився. З іншими навіть знайомий не був. Просто стояв поруч на виставці в метро. Будь-де. Я мовчала. Помовчав хвилю, і він тоді запитав. Ти читала Юнга? Я сказала, що ні. Він розповів, що Юнг дав назву таким специфічним особинам моєї статі, як я. Та це однаково не допомагає. Перебіг хвороби від цього не стає легшим. Я поцікавилася, що то за назва. Він би відмовився сказати, зауваживши, що повідомляти хворобам, як вони називаються, безглуздо, користь із того катма. Запанувала дивна тиша. Немовби ми дійшли до точки. наче він якоїсь іншої реакції чекав від мене, гніву чи, можливо, потрясіння. Я її справді була сердита і шокована. Тільки пізніше і зовсім не через ту його сповідь. Попри все, радію, що тоді не втекла геть. Це був надзвичайний вечір значущий. Один із тих вечорів, коли дорослий Я раптом збагнула, що стою перед вибором, поводитися, мов дівчисько, яке ще рік тому сиділо за шкільною партою. Чи нарешті відповідально поставитися до свого життя і вчиняти по дорослому? Есель озвався знову, ти дивна дівчинка. Еге е, ж, кивнула я старомодна. М -м, якби не твоя зовнішність, я з тобою від нудьги помер би, кинув він. Я подякувала за комплімент. Він зізнався, що особливо і не сподівався. На те, що я піду із ним в ліжко. Я сказала, що знаю це. Він окинув мене довгим, задумливим поглядом, потім настрій у нього різко перемінився. Він дістав шахи і в першій же партії дав мені можливість обіграти себе. Ні тоді, ні згодом не зізнавався, що грав під давки, проте, впевнено, навмисно робив помилкові ходи, щоб перемогла я. Граючи в шахи, ми не розмовляли та й не мало більше потреби в словах. Здавалося, наші думки транслюють шахові фігури, і в тому, що я виграла, в ньому було щось символічне. Він хотів, щоб я відчула той символізм, досі не знаю, чого він хотів тим добитися. Всилити в мене віру, що мої чесноти торжествують над його порочністю, чи мав на думці щось мудроване якщо того, що іноді поразка може бути перемогою. Коли я прийшла наступного разу, подарував мені малюнок – джезва і дві чашки на верстаку. Чудовий малюнок, абсолютно простий, виконаний без суєти, нервозності, без самозамилування, абсолютно вільний від того фахового бачення, яке буває у талановитої студентки художнього коледжу коли вона малює прості предмети, яке буває в мене. Лише дві чашки, маленька мідна джезва і його рука. Чи не його рука, чиясь, Рука як образ, як гипсовий зліпок поряд з однією з чашок. На звороті написав. А прес? Ні, дату. А нижче ще. Пур уне принцесе, Глентаймне. Неозначений артикль Юне підкреслили дуже жирною рискою Безцінний подарунок недосяжній принцесі. Хотіла ще написати про туанетту. Та не буду надто стомлена. Коли пишу, хочеться курити, а від тітю нового диму в моєму підземеллі стає вкрай задушливо. 29 жовтня. Рано. Куди це він поїхав? Мабуть, до Льюіса. Туанетта, після тієї історії з платівкою минув місяць, я мала би здогадатися. Кішечкою муркотіла до мене раз за разом, кидала лукаві погляди, загадково блискала очима, а я до репа подумала, що в неї шури-мури з пірсом. Аж якось увечері вирішила зайти до С.Л., Подзвонила у двері, бачу, не зачинено, увійшла, задерла голову до гори, виглядаючи його. Тієї самої миті з причинених дверей майстерні визажнула туанета, почула дзвінок і рух внизу і вистримила носа подивитися, хто завітав. Так ми витріщалася одна на одну за хвилину. Першою дійшла до тями туанета. Вийшла на сходовий майданчик, одягаючись на ходу і мовчки махнула мені рукою, щоб підіймалася нагору. Та найгірше було не це. Кров кинулася мені до обличчя, я густо почервоніла, а їй хоч би що. Навпаки сяяла усмішкою і скидалася на те, що її ситуація розвеселила, видалася комедною. «Невже? Це тебе шокує?» – спитала вона. «Оближ серденько, він зараз повернеться». Вийшов за... За чим він вийшов, я вже не дочула, Стрілою кинулася геть. До сьогодні я не робила серйозних спроб проаналізувати, що мене так розлютило, так спантеличило і шокувало. Чому було так невимовно боляче? І Дональд, і Пірс, і Девід. Усі знають, що в Лондоні туанетта поводиться так само, як перша у Стокгольмі. Вона сама розповідала про свої походеньки, хлопці теж, та й С.Л. не криючись виклав мені, який він є. Гадаю, річ не лише у ревнощах. Мене дивувало, як могла людина на кшталт С.Л. глибоко, вдумлива, досвідчена, зблизитися із нею меркантильною поверхневою, фальшивою і безпутною. Втім, зрештою, з якого дива він мусив би озиратися на мою думку, на мої почуття, коли зв'язувався з цією пустопорожньою дівулою. По суті, я не маю жодних підстав пред'явити йому претензії. Він старший за мене на 21 рік. Лише на 9 років молодший за те. Тоді я ще дуже довго відчувала огиду, одначе не до СЛ, а до себе, до своєї восколобості, Змушувала себе зустрічатися з Туанеттою, слухати її теревини. Вона зовсім не хизувалася, не торжествувала. Либонь – це він заборонив її розпотякувати про їхні стосунки. Лише сказала, що наступного дня, після того, як ми втрьох побували в гостях у СЛ, вона пішла до нього, начебто вибачитися, і, за її словами, так уже якось вона само собою вийшла. Я заздрила їй, дивлячись на них, почувалася старою дівою. Вони поводилися, мов пустотливі діти були щасливі тим, що поміж ними одна таємниця на двох. Мене зненацька взяв острах, Може, може, яфрогідна, припинила бачитися з С.Л було понад мої сили. Зрештою, десь за тиждень надвечір він зателефонував мені додому. Слухавку зняла Керолейн. Розмовляв, буденним голосом, провини явно не відчував. Я сказала, що страшенно зайнята немає не маю ні хвилини вільного часу. От і сьогодні ввечері не зможу заскочити до нього. Якби сель наполягав, я й далі затята відмовлялась би. Проте він уже готовий був покласти слухавку, і я поспішила сказати, що зайду завтра. Так хотілося, щоб він побачив, я почуваюся скривдженою. Там ба, передати телефоном ображений вираз обличчя неможливо. М -м. Мені здається, ти бачишся із ним надто часто, завважила Керолайн. Я огризнулася, що в нього інтрижка з тією дівчиною зі Швеції. Ми з нею навіть мали бесіду на цю тему. Я була, напрочуд, об'єктивна, захищала його, мов тигриця. Попри те, коли вряглася спати, довго подумки звинувачували його у всіх смертних горіхах. Минула година, потім друга, а я ніяк не могла спинити той пасквільний мисленний потік. Наступного дня, щойно я переступила поріг майстерні, він одразу спитав. Без будь-якого блазнювання. Вона що, поводилася з тобою як стерво, Я відповіла, що ні. І додала, наче мені байдуже, з чого б це раптом? Він усміхнувся. Лагідно, розуміючи, ніби хотів сказати, знаю, знаю, що ти відчуваєш зараз. А Мене ж рука зачесалася вліпити йому дзвінкого ляпаса, робити і далі вигляд, наче в тому ній однаково не сил, і через те почувалося ще гидкіше. Він кинув усі чоловіки, паскудники. Я зауважливо докірливо, а вони ще й здатні зізнаватися у цьому з посмішкою на обличчі. От що найпаскудніше в чоловіках. Він згідливо кивнув і замовк. Я пошкодувала, що прийшла, що не можу викреслити його зі свого життя. Погляд зачепився за двері в спальню. Вони були відчинені. Посеред кімнати стояло незаправлене ліжко. Я сказала, що поки не вмію розділяти своє життя на відсіки. От і все. Послухай, Міранда, із запалом могою він, усім тілом подавшись вперед до мене, ці безкінечні двадцять років, що відділяють нас, я ліпше знаю життя, я прожив довше, більше зраджував і бачив більше людей, яких зрадили. У твоєму віці людина фонтанує ідеями. Тобі може здатися, що скільки я здатний іноді розрізнити, що в мистецтві тривіальне, і що значуще, мушу бути доброчесним. Одначе я не прагну бути взірцем моральності. Тебе зачаровує, притягує, якщо мені не здалося, і ти справді відчуваєш той потяг, моя відвертість і досвід. Аж ніяк не мої чесноти, бо їх немає, вони не існують. Я ніколи не буду добрим чоловіком. І, ймовірно, в моральному сенсі я навіть молодший за тебе. Ти розумієш, що я хочу донести тобі? Він говорив саме те, що я відчувала, проте не могла сформулювати. Я закостеніла, а він не розгубив на життєвому шляху гнучкості, хоча мало б бути навпаки. Тут була лише моя вина, більше нічия. Проте мені не виходила з голови болісна думка, що він запросив мене на концерт, а потім повернувся сюди. До неї. Я згадувала, як часом заходила до нього без попередження, дзвонила у двері, і ніхто не відгукувався. Я тепер розумію, що мені говорили ревнищі, але тоді мені це здавалося зрадою, ганебною відмовою від етичних принципів. Навіть зараз я ні в чому не впевнена до кінця. У голові каша, як я можу об'єктивно судити про когось чи щось. Я сказала, що хочу послухати Раві Шанкара. Я не могла ж я справді сказати, що вибачаю йому. Послухала платівку, потім грала в шахи. Він виграв. І ні слова про то не Лише згодом, може на сходах, коли я спускалася донизу, він крикнув на Між нами все скінчено. Я на нього звернулася, далі. Він буденним голосом додав, вона просто розважалася, після того все вже було не так, як перше. Немов ми уклали перемир'я, перемир чи то дали собі передих. Кілька разів бачилася, однак, завше не наодинці. Я написала йому два листи, коли була в Іспанії, і він відповів листівкою, потім якось бачилася із ним на початку цього місяця. Напишу про це іншим разом. Ще напишу про дивну розмову, яку мала з тією жінкою на ім'я Нільсен. А от що Туанетта розбовкала. Казала, що він розповідав їй про своїх синів. І мені стало невимовно шкода його. С.Л. розказував Туанетті, як його просили не приїжджати в ту їхню елітну приватну школу, зустрічатися з ними в місті. Як соромилися його, не хотіли, щоб в тій школі його бачили. Як за тепер розмовляє з ним Роберт. Він навчається у коледжі у Мальборо. Зі мною він ніколи не говорив про них. Мабуть, в глибині душі вважав, що я належу до того світу елітних виродків. Маленька самовдоволена дорепа з приватної школи. Вечір. Знову спробувала по пам'яті накидати олівцем портрет С.Л. Безнадійно. Після вечері Ка сидів у мене в кімнаті і читав «Ловця у житті». Кілька разів помічала, як тишком від мене перевіряє, скільки ще сторінок залишилося прочитати. Ні Читаю лише за тим, щоб довести мені, як старається. Підійшовши до вхідних дверей будинку, після ванни. Кажу йому, ну що ж, ви вдячна вам за чудовий вечір. Мені час і ти, не все добре. І смикнула за клямку. Звісно, двері були замкнені. Ой, здається, замок заїло. Обертаючись до нього, бравужно оголосила я. Він навіть не усміхнувся. Стояв і дивився на мене холодними жаб'ячими очима. Я кинула. «Я жартую!» «Я зрозумів», – звався він. Дивно змусив мене відчути себе повною ідіоткою. Усього лише тим, що не всміхнувся. С.Л. постійно старався затягти мене до себе в ліжко. Не буквально. До фізичної сили зрозуміло не вдавався. Натомість заманював у пастку, оплітав мене павотиною своїх думок. Не знаю, чому, тільки зараз я бачу це з усією очевидністю, а перше майже зовсім не помічала. Він дражнивий, шокував мене, кидав уїдливі зауваження, відпускав шпильки, проте ніколи не ображав, ніколи не тиснув, не вмовляв, жодного разу навіть випадково до мене не доторкнувся. Скадалося на те, що по-своєму дивний спосіб протиповажає мене. Не думаю, що сам він чітко усвідомлював це. Над усе прагнув подивувати мене і тим привабити до себе. Або відштовхнути. Здався на волю долі. Ка знову фотографував мене. Цього разу знімків зробив небагато. Я сказав, що від спалаху у мене болять очі, а ще я не в захваті, що він командує мною. Він огидно гречний і підлесливий. Будьте ласкаві, станьте так, зробіть, ласку, сядьте отак. Чи не дозволите? Ну, ні, я, звісно, перебільшую, він не каже, зробіть ласку. Це навіть видається дивним при його нудотній улесливості. Вам у конкурсах краси брати участь, зауважує він, перемотуючи плівку. Спасибі, сказала я. Ми розмовляємо, мов віко божевільних. Раніше я не помічала цього, лише тепер, коли записала, усвідомила. Він говорить так, ніби мені вільно будь-якої миті піти куди заманеться, не я реагую в тому ж самому дусі. Закладаюся в приголомшливий вигляд, мало б в тому, як його, сказав він, я задумав. здивовано підняла брови. «Ну, в тих французьких копальних штучках, яких там, пояснив він, — бікіні, — здогадалася я, і витрішилася на нього крижиним поглядом, — не можеш я дозволити йому так-отак фривольно балакати зі мною. Це виключно для фотографій, благального мов він, заливаючись рум'янцем. Найдивовижніше, що я точно знала. Він має на увазі лише те, що говорить. Нічого непристойного, жодних натяків на секс. Просто недорікувато висловився. ніяк, як, власне, і завжди. Йому цікаво було б сфотографувати мене в Пекіні. Перша, я думала, що мусить сидіти в ньому. Хідь глибоко захована, пристлумлена, силою волі, проте сидить. Тепер так не вважаю. Його нікчемній душі просто нічого приховувати, нічого притлумлювати. Чудова вечірня прогулянка, вечірні просвіти безхмарного і безмісячного нічного неба крізь шелестки дерева в саду, діамантові розсипи розжарених до білазірок, зірок, лисковий вітерець із заходу. Я змушувала його знову і знову обходити зі мною сад 10 чи 12 ків поспіль. Над головою шароділи віти дерев, під ногами опале листя. Десь далеко у лісі ухкала сова. І над усією цією пешнотою високо в горі урочисто висів купол вільного неприборканого неба. Уособлені любства вітру, вагомості повітря, безмежі простори величавості зірок. Вітер обдав незнайоми пахощами далеких місць, мрій, надій, моря. Я абсолютно впевнена, що вловила запах моря, запитала, ну, згодом, звісно, коли повернулася до мого підземелля, адже в саду, город в мене був закритий кляпом. Море близько, він відповів півтора десятка кілометрів звідси. Поряд із Льюісом, начебто з нічев'ю, уточнила я. «Не можу вам сказати», – не впіймався на гачок він. Відрубав так поспішно, таким категоричним і водночас боєвським тоном, не мог би хтось інший, всевладний, суворо заборонив йому говорити. Спілкуючись з ним, я не раз це відчувала. Добра вдача Калібана раболіпно підкоряється темному боку його душі. Обиделі зла і мерзоти. Коли повернулися до підвалу, настрій у мене різко перебинився. Не дивно, хіба можна порівняти сидіння в задушливому кам'яному мішку з емоційному прекрасному осінньому саду. Ми знову бесідували про його родину. Я випала міцного сухого сидру. Навмисно п'ю іноді щоб спробувати напоїти його і побачити, чи втратить пильність. Проте досі, досі він жодного разу навіть не пригубив випивки. А каже, що насправді не такий вже й не питущий. Отже, отримання від алкоголю частини його обов'язків тюремного наглядача, який сам на себе поклав. Нічим крити виконує він їх сумлінно. М. Розкажіть ще щось про себе. К. Так, нічого більше розповідати, Такого, що зацікавило би вас. М. Це не відповідь. К. Я ж пояснив вам. М. І я пояснила. К. Перша всі довкола то вкумачили мені, що говорю англійською грамотно, тож я не мав причин сумніватися в тому, доки познайомився з вами. Тепер боюся щось сказати неправильно. М. Немає значення, як ви говорите. К. А ви підозрював завжди відмінниці були. М. Так. К. От бачите. А я мав добрі оцінки на екзаменах з біології і математики. М. Я тим часом лічила петлі плеточі джемпери з дорогезною французькою вовни. Е, молодець, 17, 18, 19. К. Ще я отримав приз на конкурсі хоббі. М. Е. Розумник. Розкажіть ще про свого батька. К. Розповідав уже. Він був представником фірми, канцелярії, галантерейні товари. М. Е. Коміває К. Тепер їх називають представниками. М. Е. Він загинув в автокатастрофі якраз перед війною, а ваша мати втекла з якимось чоловіком. Ка, вона була нікчемою, невдахою, як і я. Я кинула на нього крижений погляд. Богу дякувати. Почуття гумору в ньому прикидається доволі рідко. М, е, отже дітенька забрала вас до себе. Ка, так. Як місіс Джо і Піп. Ка. Хто-хто? М. Ем. Неважливо. К. Вона добросерда жінка, якби не тітонька, животіти б мені у сиротинці. М. Ем. А ваша кузина Мейбл, ем. ви практично нічого про неї не розповідали. К. Вона старша за мене. Їй тридцять. Ще у неї брат є старший. По закінченні війни він виїхав до Австралії, до мого дядечка Стіва. Дядечко справжній австралієць, прожив там багато років. Я ніколи не бачив його. М. А ще рідні у вас є? К. Родичі дядечка Діка, ну тільки вони з тітенькою не надтоладнали. М. Ви ніколи не розповідали, яка ми була Вона гарна, розумна. К. Вона – каліка, хвора на спастичний параліч. Розумака, і в кожну дірку свого носа встромляє вічно мусить усе про всіх знати. М. Вона не може ходити? К. Удома ще здатнася так пересувати ногами, а на двір ми вивозили її у спеціальному кріслі візку. М. Здається, я бачила її. К. Ви напрочуд спостережливо. Нічого з уваги не випускаєте, нічого не забуваєте. М. Хіба вам не шкодає її? К. Ну, бачте, так виходить, значить ти зобов'язаний постійно жаліти її. Це тітоньке іні провина. М. Чому? К. Воно якось так влаштовує, що все довкола теж видається деформованим. Не втямлюю чіткіше пояснити, як це відбувається. Але виникає відчуття, ніби ніхто в її оточенні не має права бути нормальним, повноцінним. Не можу сказати, щоб вона весь час скаржилася чи дорікала. просто дивиться на тебе, слухає тебе і мусиш бути завжди на сторожі. От, приміром, скажеш увечері, не подумавши, Вранці трохи на автобус не спізнився, довелося що духу мочати до зупинки. І тітонька вже тут, як тут, не прогавить нагоди доколоти, той радій, що ноги маєш. Мій був промовчить, тільки зиркне з -під лоба. Одразу пожалкуєш, навіщо роти розкривав. Ем, яке мерзота. Ха над кожним словом більш ретельніше мусиш думати. М. Ретельніше, безбільше. К. Ну, звісно, саме це я хотів сказати. М. Чому ж ви тоді не пішли від них? Чому не винайняли собі кімнату чи принаймні куток? К. Відверто кажучи, я подумав про це. М. Я знаю чому. Бо тоді ці дві жінки залишилися б самі, без чоловічого плеча. Ви вчинили, як істинний джентльмен. К. Нарадше, як істинний телепень. Ох, ці вже його жлягідні спроби здаватися цинічним. М. А тепер вони обидві виносять мізки вашим родичам в Австралії. К. Підозрюю, що так. М. Пишуть вам листи. К. Так, тільки не Мейбл. М. Прочитайте мені хоч один. К. Навіщо? М. Е. Мені було би цікаво послухати. К. На обличчі відбулася складна внутрішня боротьба. Саме цього ранку отримав нового листа від тітоньки. Здається, він у мене з собою. Тривала суперечка, вмовляння. Врешті він таки видобув листа з знадар своєї кишені. Вони ж тупі зануди. М. Не має значення. Читайте в голос. Від початку до кінця. Він сидів біля дверей, читав. Я плела, плела, плела. Не пригадаю дослівно, та зміст листа пам'ятаю доволі точно. Дорогий Фреде. Вона мене так кличе, їй не довподобує м'я Фердинанд. Прокоментував він, і вмить спікрака. Радію, що отримала від тебе відповідь. Як уже писала в попередньому листі, це безперечно твої гроші. Проте пам'ятай, що Господь був до тебе дуже милостивий, тож не зневажай його доброчинства. Даремно ти пішов на такий крок. Дятечко Стів каже, що нерухомість Справа клопітка. Не варта витрачених зусиль і грошей. Помітила, ти уникаєш відповіді на моє запитання щодо жінки, яка приходить прибирати твій будинок. Я добре знаю чоловіків і їхню нелюбов до хатньої роботи. Та не забувай, що, як то кажуть, чистота підмурок благочестя. Фреде я знаю, що жодних прав не маю, і ти дуже щедро обдарував нас. От тільки дядько стів і хлопчики, і Герті теж не можуть зрозуміти, чому ти не приїхав сюди разом із нами. І цього ранку Герт знову завела мову про те, що твоє місце посеред нас, тільки не подумай, що я невдячна. Плекаю надію, Господь простить мені надмірності. Проте тут так гарно і надзвичайно, а Мейбл ти і не впізнав би, вона чудово засмагла під тутешнім сонцем. Єдине, що мені не даду душі пилюка. Усе тут дуже швидко брудниться, і живуть вони зовсім не так, як ми жили вдома в Англії. І англійською розмовляють ближче до манери американців, навіть твій дядько стів. Тож мені не шкода було б повернутись додому на Блекстон Роуд. Вогкість і пил надто кепсько впливають мені на нерви. Сподіваюся, ти зробив, що я сказала, провітрив усі кімнати і білизну просушив, як я вчила, та вже запросив дбайливу прибиральницю, як я радила, а ти обіцяв сподіваюся на тебе. Фреде, побоюся щоби ти не втратив голову, маючи на руках таку силу свинно грошей. Адже в наші дні багатсько розвелося кмітливих безчесних людей. Вона має на увазі жінок, пояснив він. Я виховувала тебе як уміла, і якщо ти збочиш із праведного шляху, то буде начебто мій гріх. Мейбл я цього листа не показуватиму. Вона каже, що ти не любиш таких повчань. Я розумію, що ти вже старший. Вона хоче сказати, прокоментував він, що я старший за 21 рік, повнолітній. Одначе я досі не покоюся за тебе, адже бачиш, так воно все вкоїлося. Тут йдеться про те, що у мене батьків немає, зауважив Калібент. На що мусила взяти відповідальність за тебе і твоє життя. Мельбурн нам сподобався. Велике місто. Наступного тижня збираємося з'їздити до Бризбена. погостюємо в Боба з дружиною. Вона запросила нас, написавши дуже милого листа. Вони зустрінуть нас на вокзалі. Дядько, Стів, Герт і хлопчики шлють тобі привіт. І Мейбл теж. Як і я, твоя любляча тітка. Далі вона пише, щоб я не тропувався. Гроші поки не скінчилися, додав Калібан. І знову нагадує, щоб я запросив прибрати в будинку стару жінку, бо вона ретельніше поратиметься. Молоді тепер так не вміють. Запала тиша. Мовчила ми довго. Кожен думав про своє. М. Як вважаєте, гарний лист? К. Вона завжди так пише. М. Мене від нього просто нудить. К. Ну, їй так і не довелося отримати справжнього світу. М. Тут річ необжахливі англійські в її огидному світогляді. К. Вона забрала мене до себе, ростила. М. І ще пак. Забрала і ростила, і досі виховує. Не випускає злобет. Зробила з вас недумка. Ка, ви, ми дякую. Ем, ну це ж чисто правда. Ка, о, так, ви маєте рацію. Як і завжди. Ем, не кажіть дурниці. Я відклала плетіння і заплющила очі. Ка, вона, принаймні, половину так мене наганяла, як ви ганяєте. «М, господи, хто вас ганяє? Я просто намагаюся, бо чомусь вас навчити!» «К, ви поучаєте мене зневажати її і думати, як ви! А скоро поїдете, тоді я залишусь сам самісінький!» «М, ага, тепер вам себе шкода!» «К, ви цього ніколи не збагнете!» Важко вам тільки в кімнату увійти, і ви вже всім до душі. Умієте поговорити з кожним, знаєтесь на всіляких речах, а, а я е, обличте і без того дивитися на вас противно. Я відклала плетіння вбік, обернулася він, стоїть із розкритим ротом, хоче щось сказати і не може. Він насупився, і я зрозуміла, що заподіла йому біль. Звісно, заслуговував, на те, одначе мені раптом стало його шкода. Йому було по-справжньому боляче, образився. Я згадала, що він дозволив мені погуляти в саду, і так мило поводився, тож почувалася підлою. Підійшла до нього, попрохала вибачити за різкість стягнула руку на знак примирення. Проте він не захотів її потиснути. Дивно. Виявилося, він таки має щось на кшталт гідності. Я глибоко вразила його самолюбством, і він не приховував цього. Взяла його під руку, всадовила поруч із собою, і сказала, що розповім йому казку. Давним-давно в далекій країні я почала розповідь, і він, сумно схиливши голову, втупився в підлогу. Жило потворне чудовисько. Воно захопило в полон принцесу і тримало її в підземній в'язниці свого замку. Щовечора чудовисько змушувало принцесу сідати поруч із ним і казати «Ви прекрасний пане». Одначе принцеса натомість мовила йому, ти огидне чудовиську. І чудовисько ображалося, похмурніло і сумно дивилося в підлогу. Аж якось увечері принцеса сказала, якщо ти зробиш те і те, зможеш справді стати прекрасним. Не можу, ніяк не можу, відповідала чудовисько. Принцеса вмовляла, спробуй. Ні, не можу, озитята торочила Чудовисько. І так повторювалася ще Чудовисько просила, щоб принцеса збрехала, це вона завжди казала правду. Тоді принцеса подумала, а може йому до вподоби бути Чудовиськом і залишитися таким потворним. І от одного дня побачила принцеса, що Чудовисько плаче, коли в п'ятидесяти повторила, що воно потворне не витримала принцеса його слізи і сказала, «Ти станеш дуже гарним, якщо зробиш лише одну річ, яку я попрошу». «Зробиш?» Нарешті чудовисько зголосилося вчинити, як попросить принцеса. Вона попросила, відпусти мене на волю. І чудовисько відпустило її. І тією самої миті, Чудовисько обернулася на прекрасного принца, який перше був заворожений, і принц покинув замок і пішов слідом за принцесою, і вони удвох довго і щасливо жили, поживали, добра наживали. Я зрозуміла, що вкоїла жахливу дурість, ще не закінчивши говорити. Тепер я, приречена, він мовчав. Сидів як і раніше з похиленою головою, втупивши очі в підлогу, я сказала, що тепер його черга розповідати казку. Він спромігся вимовити лише три слова: Я кохаю вас. Так він погодився вкрай гідно і я відчула себе дріб'язковою підлою, ці мої безкінечні глузування, шпальки. Неприязні до нього і прагнення всілякої її виказати. Дивно, ми сиділи мовчки обличчям одне до одного, і в мене виникло відчуття, вже не вперше, якоїсь незрозумілої близькості до нього ні, ні кохання чи симпатія спорідненості долі, немов впливли на кораблі, який зазнав аварії, нас двох викинуло на берег безлюдного острова чи врятувалася на надувному плоті і тепер хвитаємося на хвилях посеред океану. Так чи інак, проти своєї волі опинилися разом, бо доля насильно поєднала нас. Також я з усією ясністю усвідомила трагічність його життя і життя його нещасної сестри і тітки їхніх родичів в Австралії. Усвідомила вселенську тяжку, тупу безнедійність такого життя. Воно скидається на життя людей з малюнків Генрі Мура, які сховалися в темних тунелях метро під час нальоту авіації. Людей, у яких немає прагнень, яким не треба бачити, відчувати, танцювати, малювати, плакати, слухаючи музику, досліджувати навколишній світ. Вдихати пахощі західного вітру, яким не треба бути в істинному сенсі. Три слова, правдиві, непридумані, я кохаю вас. Вони прозвучали доволі безнедійно. Так само, як прозвучала б фраза «Я хворий на рак» його казкова історія. 31 жовтня. Нічого не виходить. Цього вечора я організувала йому сенс психоаналізу. Він завжди страшенно скутий поряд зі мною. Ми роздивлялися у форти Гої. Так, допускаю, вся річ у фортах, Тільки мені здалося, що він лише вдає, наче дивиться. А насправді напружено думаю лише про одне. Як близько одне до одного ми сидимо. Це його вічна загальмованість. Абсурд. Я розмовляла з ним так, ніби він цілком нормальний. Ніби й не зовсім, який тримає мене полонянкою в цьому підземеллі, Ніби він славний молодик, якого слід злегка розгорошити, а я його весела подружка. Це тому, що я більше нікого не бачу. Нормою стає він. Я забуваю порівнювати його з іншими. І знову про С.Л. Це сталося невдовзі після славнозвісного крижаного дощу і його нещівної критики моїх робіт. Якось увечері місця собі не знаходила. Пішла прогулятися. Ноги принесли мене до його будинку, близько десятої. Він відчинив двері в халаті. Сказав, а я саме збирався лягати спати. Я, опустивши очі додолу, пробелькотіла, що хотіла послухати музику. Недовго, одначе, якщо він хоче спати, піду, та не пішла. Він сказав, може, пізно. Тоді я поскаржилася, як паскудно мені на душі. День був невдалий, ще й Керолей наговорила купу дужниць за вечерю. Він запросив мене піднятися на гору в майстерню, всадовив на диван. Поставив платівку і вимкнув світло. Крізь вікно в майстерню пробилося світло. Лінивий срібний місяць надсилав мені з нічного неба привіт. Тендітний промінь місячного сяйва упав на ноги і затишено влікся на колінах. А він сидів у кріслі в протилежній частині кімнати, що перебувала в тіні. Музика перевертала душу. Гольдберт варіації. Там наприкінці є дивовижна мелодія в дуже повільному темпі, вкрай проста і вкрай сумна. Отначе, така щемлива чарівна не передати ні словами, ні малюнком, ні будь-чим іншим, тільки самою музикою, казково-прекрасною в місячному світлі. Виїсти, місячною музикою, сріблястою, далекою. Шляхетне, ми удвох у тій темній кімнаті, ні минулого, ні майбутнього, лише насичено глибоке відчуття окремішності поточної миті, відчуття, що все мусить скінчитися, зникнути безслідно. Музика ми місяць, Всесвіт. Що ото -от проникнеш у самосутність речей віднайдеш печаль вічної невідбутну. Проте прекрасне світло, мов великий Ісус Христа, і ти приймаєш цю печаль, осягаєш що вдавати, наче життя, і весело, що буде з зрадництвом щодо тих, хто сумує зараз чи сумував колись, щодо цієї слібної музики, до цієї єдиної на всіх правди, то між штовханиною душною тривогами і страхами, дешевою показухою серйозними заняттями в Лондоні, поміж вибудовуванням кар'єри, полкими захопленнями, навчанням мистецтву і невгомовною жагою, якнайшвидше набратися досвіду, зненецька матеріалізувалася ця тиха упокоєна кімната, заповнена музикою і місячним світлом. На наче лежиш на спині як тоді в Іспанії, ми спали у дворі, просто неба, і крізь звід фігових дерев видавляєшся в зоряні коридори, обезберегі моря і океани зірок. Відчуваєш себе елементарною частинкою універсуму. Я плакала. Мовчки. Зрештою він узвався. Та що? Можна вже мені піти спати. М'яко, трішки підсміючись наді мною, спускаючи мене з небес на землю. Я пішла, здається, ми нічого більше не сказали одне одному. Не пам'ятаю точно, він усміхався тією свою ледь помітною сухою усмішкою, бачив, що я зворушена, був ідеально тактовним. Тієї ночі я згодилася вилягти з ним у ліжко якби він попросив, якби підійшов до мене близько-близько і поцілував. Не заради нього, щоб відчути, я жива.